Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга, розділ 46. Частина 2. Зі щоденника Френ Голдсміт. 6 липня 1990 року. Спершу довелося його трохи помувляти, однак Глен Бейтман згодився їхати разом з нами. Він вирішив, що не пробачить собі, якщо прогавить таку можливість, особливо після стількох статей. «Я пишу їх гучними словами, щоб ніхто не здогадався, які вони простецькі», – каже він. «І 20 років, протягом яких він до смерті знуджував студентів на тестах, не кажучи вже про курси соціальної девіації та соціології сільських місцевостей». Стю цікавився, про яку можливість йдеться. «Мені гадається, що це цілком зрозуміло», – сказав Гарольд своїм нестерпно-бундючним тоном. «Інколи він буває справжнім золотом, та може поводитись іначе справжній шматок лайна. І сьогодні він був якраз у режимі паскудника». «Містер Бейтман, будь ласка, зви мене, Гленом», – тихо сказав Бейтман, та Гарольд так витріщився на нього, ніби той діагностував йому якусь венеричну хворобу. Гадаю, як соціолог Глен бачить тут можливість прямо дослідити утворення нового суспільства. Він хоче перевірити, як теорія співвідноситься з дійсністю. Ну коротше, Глен, раз містерові Бейтману так більше подобається, надалі я зватиму його саме так, погодився, що в головному Гарольд правий, і додав. «Ще в мене є кілька записаних теорій, і мені хотілося б їх підтвердити або спростувати». Не думаю, що людина, яка постане з попелища після супергрипу, нагадуватиме тубільців, які зародилися в колись нілу, вийшли на світову рену з кісткою в носі та жінкою на повітку. Це одна з моїх теорій. Бо все лежить і чекає, доки його просто підберуть, тихо, як завжди, сказав Стю. Коли він це промовляв, Стю мав такий похмурий вигляд, що я здивувалася, і навіть Гарольд якось дивно на нього поглянув. Та Глен кивнув і сказав Саме так. Технологічне суспільство, так би мовити, пішло з поля і залишило в сім'ячі. Прийде хтось, хто пам'ятатиме правила гри і навчить решту. Доволі цікаво, правда? Треба буде занотувати. Та якщо не згадаю, у мене буде все записано. Хто знає? Тінь знає. Хі-хі. А тоді Гарольд каже. А Ви так говорите, наче гадаєте, що все почнеться знову. Гонитва озброєнь, забруднення довкілля, так далі. Це ще одна ваша теорія? Чи просто щось, що випливає з першої? Не зовсім, почав був Глен, та Гарольд перебив його цілою купою заперечень. Записати слово в слово не вийде, бо коли Гарольд розходиться, він строчить як кулемет. Та все, що він наговорив, зводиться до того, що попри його доволі погане ставлення до людства в цілому, він не думав, ніби в цілілі можуть виявитись аж такими тупими. Він сказав, що, на його думку, цього разу впровадять певні закони, наприклад, уведуть заборону на забавки з такими серйозними штуками, як ядерна реакція, спреї з флюрокарбонами, певно, неправильно написала, ну, що ж поробиш, і подібне. Проте я гарно пам'ятаю одне, що він сказав, бо сам образ був дуже яскравим. Уже тому, що нам розрубали Гордіїв вузол, ми не повинні знову його зав'язувати. Я бачила, що він лише намагається завести суперечку, одна з тих рис, через які так важко полюбити Гарольда. Це те, як йому постійно кортить покрасуватися своїми знаннями. І цього не віднімеш, він дійсно багато знає. Гарольд суперрозумний. Та Глен лише сказав, час покаже, чи не так? Усе це скінчилося десь годину тому, і зараз я в горішній спальні, і на підлозі біля мене лежить коджак. Гарний песик. Тут усе таке затишне, нагадує про мій дім. Та я намагаюся не згадувати про нього, бо зразу хочеться плакати. Знаю, що прозвучить жахливо, та я б дуже хотіла, щоб хтось зігрів це ліжко. У мене навіть є кандидат. Викинь це з голови, Френні. Тож завтра ми вирушаємо до Стовінгтона. І я знаю, що цей план не дуже подобається Стю. Він боїться того місця. Стю мені дуже подобається, і хотілося б, якби і Гарольд мав до нього більше прихильності. Гарольд усе сильно ускладнює, та мабуть це просто в його натурі. Глен вирішив лишити Коджака. Йому прикро так чинити, хоч у Коджака не виникне проблеми з пошуками їжі. Та зарадити цьому неможливо. Хіба що знайти мотоцикл із коляскою, і то навіть тоді бідолашний Коджак може злякатися і вистрибнути, скалічитися або забитися. Хай там як, а завтра вирушаємо. Запам'ятати у техаських Рейнджерах, бейсбольній команді, був пітчер на ім'я Нолан Райан, і своєю відомою блискавичною биткою він робив ноу-хітери. No а ноу-хітер no це дуже добре. Були комедії з фонограмами сміху, а фонограма сміху це запис того, як люди сміються зі смішних моментів. І це нібито мало покращити перегляд фільму. Раніше можна було брати в супермаркетах заморожені пироги і торти, удома просто дати їм розмерзнутись і одразу ж їсти. Полуничний чизкейк Сара Лі був моїм особистим улюбленцем. 7 липня 1990 року Довго писати не можу. Їхали весь день. Судячи з відчуттів, моя дубця перетворилася на гамбургер. Плюс у спину, наче хтось камінь загнав. Минулої ночі знову наснилося те жахіття. Гарольдові також снився той чоловік, і він кипішує, бо нам, по суті, сниться той самий сон. Стю каже, що йому і досі сниться небраска з чорношкірою бабцею. Вона постійно повторює, щоб він приїздив у гості, вона завжди рада. Стю гадає, що вона живе в містечку голенд -Гоум чи Гоумтаун, якось так. Каже, що зможе її знайти. Гарольд лише пхекнув та почав розводитися про те, що сни – це фройдистські втілення всякої всячини, про які ми не наважувалися думати в день, коли не спимо. Здається, Стю розізлився, однак стримався. Та боюся, що їхня взаємна неприязнь може прорватися назовні. Ну чому все має бути отак? Коротше, от що сказав Стю. А як так, що вам із Френі сниться один сон? Гарольд пробурмотів, щось прозбіг і відвалив. Стюз сказав нам із Гленом, що хоче, аби після Стовінгтона ми подалися до Небраски. Глен знизав плечима і сказав, чому би ні, треба ж кудись їхати. Звісно ж, Гарольд заперечуватиме просто з принципу. Ну, блін, Гарольде, подоросліший. Запам'ятати. На початку 80-х в Америці не вистачало пального, бо кожен на чомусь їздив. Ми виснажили всі нафтові родовища, і араби взяли нас за зябра. Араби мали стільки грошей, що вони буквально не могли їх роздринькати. Існував рок-н-рольний гурт під назвою Зеху, і його учасники часто закінчували виступ, роздрощивши гітари з підсилювачами. Це називали демонстративним споживанням. 8 липня 1990 року Уже пізно, і я знову втомлена. «Я перш ніж повіки зімкнуться, запишу, скільки зможу». Десь годину тому Гарольд домалював табличку, а малював він її показово. І поставив на газоні перед епідемцентром. Стю допоміг йому забити кілок і не зреагував на жодну з ядучих підколок Гарольда. «Я спробувала налаштуватися на те, що на нас чекає розчарування. Я й думки не припускала, що Стю бреше. І, гадаю, Гарольд у це теж не вірив». Тож я була впевнена, що живих там не лишилося. Та однаково засмутилася і заплакала. Нічого не могла з собою діяти. Та засмутилася не лише я. Щойностю побачив ту будівлю, він сполотнів, наче мрець. На ньому була сорочка з короткими рукавами, і я помітила, що всі його руки вкрили сироти. Зазвичай його очі блакитні, а тут вони набули шиферного кольору, зробилися, як океан у похмурий день. Він указав на третій поверх і мовив «Сидів я там». Гарольд повернувся до нього, і я бачила, що він збирається вставити один зі своїх фірмових вумних-завумних коментарів Гарольда Лодера, та тоді він побачив обличчастю і змовчав. Насправді, думаю, що то було дуже розумно з його боку, та трохи згодом він каже «Ну, ходімо, роздивимося все як слід». «На що тобі це?» – каже Стю. Голос у нього був близьким до істерики, та він міцно тримав її під контролем. Мене це дуже злякало, бо зазвичай він спокійний, як удав. І як би Гарольд не старався, насолити Стю йому ніколи не вдавалося. «Стюарте», – заговорив Глен, – та Стю його перебив. «Нащо? Невже не видно, що це місце мертве? Нема тут тобі ні оркестру, ні солдатів, нічого, нема!» Повір, якби тут хтось був, вони б нас уже заграбастали, посадили б у ті клітки, як сраних щурів. А тоді він розвертається до мене і каже. Пробач, Френ, вирвалося. Певно, я просто засмучений. А я зайду, каже Гарольд. Хто зі мною? Та хоча він старався здаватися дорослим і крутим, я бачила, що й він зляканий. Глен сказав, що також піде. І з мовив. Сходи йти, Френ, подивися. Вдовольне цікавість. Я хотіла сказати, що лишуся тут і з ним, бо він здавався аж надто збентеженим, та й мені справді не хотілося туди йти. Та Гарольд міг розпсихуватися, тож я сказала окей. Якби ми з Гленом і сумнівалися у словах Стю, усе стало зрозуміло, що й не відчинилися двері. Через той запах. Його можна було відчути в будь-якому містечку, яке ми проїхали. Щось таке, як сморід гнилих помідорів, і, о господи, я знову плачу. Хіба правильно, що люди не просто вмирають, а ще й смердять, як... Стоп. Потім. Отак, проривілася вдруге за день. Що сталося з крутою малою Френ Голдсміт, з нашою кралею сел? Як у тому старому вислові, вона ж колись шурупи жувала і плювалася шпалерними цвяшками. Ха-ха. Ну, сьогодні сліз уже не буде, присягаюся. Тож ми все рівно зайшли всередину. Певне, просто з хворобливої цікавості. Не знаю, як іншим, а мені хотілося глянути на кімнату, в якій тримали стю. Хай там яка справа була не тільки в Смердоті. Після вулиці епідемцентр здавався холодним. Багато граніту, мармуру та, певно, дійсно чудова ізоляція. На верхніх двох поверхах було тепліше, а внизу стояв той запах. І прохолода, наче у склепі. Фу! А ще там було лячно, як у домі з привидами. Ми тулилися одне до одного, на ягнята, і я раділа, що маю при собі гвинтівку, хай навіть 22-го калібру. Наші кроки відлунювали назад, і здавалося, наче за нами хтось скрадався, наче хтось, ну, ішов за нами. І я знову почала думати про той сон із мужиком у чорному балахоні. Нічого дивного, що Стю не схотів іти з нами. Нарешті ми знайшли ліфт і піднялися на третій поверх. Самі офіси. І кілька трупів. Четвертий поверх був оснащений як лікарня, тільки всі кімнати обладнали ще й повітряними шлюзами. Так ті тамбори назвали Глени з Гарольдом. І спеціальними ілюмінаторами. Там лежало багато трупів. І в кімнатах, і в коридорах. Дуже мало жінок. Цікаво, чи намагалися вони їх евакуювати. Ну, від самий кінець. Стільки всього, про що ми ніколи не взнаємо. І чи варто. Короче, у кінці коридору, що відгалужувався від головного проходу, ми натрапили на кімнату з відчиненим шлюзом. Там лежав труп. Не пацієнт. Усі пацієнти були вдягнені в білі лікарняні лахи. І добив його точно не гриб. Він лежав у калюжі засохлої крові і скидалося на те, що сконав він, намагаючись виповзти з тої палати. Усередині валявся зламаний стілець. Усе було розкидане, наче колись там сталася бійка. Глен довго роздивлявся навкруги, а тоді сказав. «Гадаю, краще не згадувати цю кімнату пристю. Думаю, він тут мало не помер. Я поглянула на мерця, що розлігся на підлозі, і мені зробилося страшно, як ніколи». «Що ви маєте на увазі?» – спитав Гарольд. Та навіть він мало не шепотів. То був один з небагатьох випадків, коли Гарольд говорив просто, а не так, наче його промову запустять в ефір. «На мою думку, той джентльмен заходив, щоб убити Стю», – сказав Глен, і якимось чином Стю переміг. «Та нащо? здивувалася я. «Для чого їм убивати Стю? У нього ж імунітет проти грипу. Безглуздя!» Він поглянув на мене страшними очима. Вони здавалися мертвими, як макрелі. «Френ, байдуже!» – мовив він. «Ти бачиш, здоровим глуздом тут і не пахне. Підчистимо і все гаразд. Є такі люди!» І вони вірять у це кредо зі щирістю і фанатизмом сектантів, що ніколи не ставлять під сумнів божественне походження Ісуса. Бо секретність для деяких людей на першому місці, навіть по тому, як трапилося найгірше. Цікаво, скількох здорових людей вони повбивали в Атланті, Сан-Франциско чи вірусному центрі, що у Топіці? Скількох вони повбивали, перш ніж цей мор повбивав їх та поклав край їхнім звірствам? А цей хрін, я радий, що він здох. Остільки Стюшко, да. Певно, решту життя йому снитимуться жахіття про цього козла. І знаєте, що Глен Бейтман зробив тоді? Що зробив цей приємний чоловік, який малює паскудні пейзажі? Він підійшов до трупа і копнув його в обличчя. Гарольд здавлено рохнув, ніби то його копнули. А тоді Глен знову замахнувся ногою. «Ні!» – крикнув Гарольд, та Глен однаково вдарив мерця. Тоді він розвернувся до нас, витер рота тильним боком долоні, і принаймні його очі позбулися того жахливого, мертвого вигляду. «Ходімо», – сказав він, – «забираємося звідси. Стю був правий, це мертве місце». Тож ми вийшли на вулицю, а Стю сидів спиною до залізних воріт у високій стіні, що оточує епідемцентр, і мені схотілося… «Та ну ж, Буфрені, якщо не можеш поділитися навіть зі щоденником, кому ти про це розкажеш?» Мені схотілося кинутися до нього, поцілуватись, сказати, як мені соромно, що ніхто з нас йому не вірив. Як соромно, що ми розводилися про те, як нам було важко, коли лютував супергриб. Той чоловік його мало не вбив, а він про це й словом не обмовився. Ой, лишенько, я закохуюся в нього. Запала так, як ніколи не западала. І якби не Гарольд, я б випробувала, блін, своє щастя. Коротше... Завжди це коротше, хоча пальці вже так заніміли, що мало не відпадають. Тоді Стюнами розказав, що хоче податися до небраски, хоче перевірити свій сон. На його обличчі з'явився упертий, знічений вираз, наче він готувався до Гарольдових повчань, та Гарольда так вразила наша екскурсія до епідемцентру, що він лише для проформи щось бовкнув і замовк. А коли Глен стримано повідомив, що минулої ночі йому також снилася та стара, він і слова не сказав. «Звісно, може бути, що це лише тому, що Стю розказав нам про свій сон», – мовив Глен із червоним обличчям, – «та снилося мені щось надзвичайно подібне». Гарольд одразу вхопився за це та Стю сказав, «Завжди хвильку, Гарольде, у мене є одна думка». Він запропонував нам узяти по аркушу викласти все, що ми пам'ятаємо зі снів, які снилися нам протягом минулого тижня, а тоді порівняти написане. Підхід був досить науковим, і Гарольд не дуже бурчав. Ну, єдиний сон, який мені снився, я вже розписала, тож не повторюватимусь. Скажу тільки, що лишила про батька, однак виконала моменти з дитиною та вішаком, який він постійно носить. Коли ми порівняли наші записки, результат виявився дивовижним. Гарольдові Стю і мені снився темний чоловік, так я його називаю. Ми зі Стю зобразили його в чернечому балахоні – та обличчя не описали, бо воно завжди було в тіні. Гарольд написав, що в його снах той чоловік завжди стояв у темній дверній проймі і заманював його, наче сутенер. Іноді він бачив тільки його ноги та близько як от хора. Сни про стару жінку Устю та Глена були дуже подібними. Схожих моментів забагато, щоб їх усі розписувати, інакше кажучи, у мене просто пальці втомилися. Коротше, вони обидва згодні, що вона в окрузі Полк, штат Небраска, хоч і не дійшли згоди щодо назви містечка. Стю каже, що це Голінгфорд Гоум, а Глен твердить, що Гемінгвей Гоум. Досить схоже, і обидва говорять, що можуть знайти цю місцину. Шановний щоденнику, запам'ятай, мій здогад Гемінгфорд Гоум. Це дійсно вражає, мовив Глен. Схоже на те, що в нас тут справжня телепатія. Звісно ж, Гарольд трохи поварнякав, та, судячи з вигляду, йому дали багато поживи для роздумів. Він погодився лише на підставі того, що кудись же треба їхати. Вирушаємо вранці. Я налякана, схвильована, однак дуже рада, що ми їдемо зі Стовінгтона цього мертвого місця. І радше я поїду до тої старої, аніж до темного чоловіка, це точно. Запам'ятати Відвиснути означало розслабитися, круто або бомбезно означало чудово, як два пальці об асфальт означало, що зробити щось дуже легко, ковбаситись означало жваво танцювати, і багато хто носив футболки з написом буває фігня свята правда й на сьогодні. Жир або жирок було доволі популярним слівцем, хоч і почула я його тільки минулого року, значило воно теж, що й бомбезно. Перш ніж ударив супергрип барлогом називали власну домівку, хоча вона могла виявитися королівськими хоромами. Було круто казати забуритися до барлогу. Дурня, га. Отак ми й жили. Було трохи за 12 дня. Виснажена періон заснула біля марка, якого дві години тому вони обережно перенесли у тінь. Він то приходив до тями, то знову непритомнів і всім було легше, коли він перебував у відключці. Решту ночі Марк боровся з болем, та на світанку нарешті здався, і коли він був притямі, від його криків у них холонула кров. Вони стояли і безпорадно дивилися одне на одного. Нікому не хотілося їсти. «Це апендицит», – сказав Глен. «Гадаю, сумнівів тут бути не може». «Можливо, нам варто спробувати його, ну, прооперувати», – мовив до нього Гарольд. «Не думаю, що ви...» «Ми його вб'ємо, якщо спробуємо», – відрубав Глен. Гарольде, ти і сам це знаєш. Якби ми й могли розпанахати його так, щоб він не стік кров'ю, а в нас це не вийде, ми б не відрізнили його апендицит від підшлункової залози. Знаєш, там же ж нічого не підписано». «І вб'ємо, якщо нічого не зробимо», – сказав Гарольд. «Може, ти хочеш спробувати?» – ядуче вщепнув його Глен. Гарольде, інколи ти мене дивуєш». «Щось я не бачу, щоб від вас була якась поміч нашому поточному становищу». Гарольд зашарівся. «Ні, стоп, досить», – втрутився Стю. «Який сенс у ваших розмовах, якщо ніхто з вас не збирається розітнути його складаним ножем про жодну операцію і говорити нічого?» «Стю?» – мало не зойкнула Френі. «Ні», – спитав він і знизав плечима. «Найближча лікарня, певне, лишилася позаду, у Момі». «Ми його туди ніяк не доправимо. Мені здається, ми б його і до застави на трасі не дотягли б». «Звісно ж, ти правий», – пробурмотів Глен і провів рукою пошорстки, як наш ждах щоці. «Гарольде, прошу вибачення, я дуже засмучений. Я знав, що таке могло трапитися. Пардон, знав, що трапиться, однак то була лише теорія. Наживо все геть інакше, ніж тоді, коли сидиш у старому кабінеті, а думкою ширяєш в небесах». Гарольд пробурмотів щось нечемне і пішов собі, засунувши руки в кишені. Він скидався на похмурого десятирічного хлопця-переростка. «Чому ми не можемо його пересувати?» – відчайдушно спитала Френ, переводячи погляд зістю на Глена. «Через те, як роздувся його апендицит», – сказав Глен. «Якщо він лусне, то спустить в організм стільки отрути, що й десятеро людей померли б». «Перетоніт», – кивнув Стю. У Френі запаморочилося в голові. «Апендицит? У минулі дні це було пусте, дріб'язок. Потрапиш до лікарні з жовчокам'яною хворобою, і вони тобі відчекрижать і апендицит просто за правилами, раз тебе вже розітнули». Вона згадала, як її шкільному товаришеві, хлопчикові на ім'я Чарлі Біггерс, якого всі прозивали Біґі, вирізали апендицит улітку між п'ятим і шостим класами. У лікарні він пробув лише два-три дні. За складністю, вирізати апендицит було дрібницею». Так само, як і народити дитину. «Та якщо облишити його, хіба він однаково не лусне?» – запитала вона. Стю з Гленом знічено перезирнулися і нічого не сказали. «Тоді ви точнісінько такі, як про вас каже Гарольд», – люто випалила вона. «Ви маєте зробити, бодай щось, навіть якщо у вас є лише складаний ніж. Мусите зробити, бодай щось». «Чому ми?» – розізлився Глен. «Чому не ти?» «Заради Бога Всевишнього, у нас же й медичного атласу немає!» «Та ж ви... Він... Це не може статись отак! Вирізати апендицит – це ж пусте!» «Можливо, колись так, та тепер це аж ніяк не пусте», – сказав Глен. Та вона його вже не чула. Френ розплакалася і пішла геть. Вона повернулася до стоянки близько третьої. Їй було соромно, і вона хотіла вибачитися. Та на місці вона не побачила ні Стю, ні Глена. Гарольд супився на стовборі поваленого дерева. Періон сиділа біля Марка, скрестивши ноги, і періодично промокувала йому лоба. Обличчя в неї було блідим, однак вона трималася. «Френі!» – вигукнув Гарольд і помітно просвітлів. «Привіт, Гарольде!» – вона підійшла до Пері. «Як він?» «Спить!» – сказала Періон. Однак він не спав. Навіть Френ це помітила. Він був непритомним. Пері, куди пішли решта? Не бачила? Та відповів їй Гарольд. Він підійшов ззаду, і Френ відчувала, що він хоче торкнутися її волосся чи покласти руку на плече. Краще б він цього не робив. У присутності Гарольда вона майже завжди почувалася дуже незручно. Вони поїхали до Канкла шукати лікарню. Сказали, що спробують знайти якісь книги, сказала Пері. Книги та інструменти. Вона глитнула, і в її горлі виразно клацнуло. Періон продовжувала обтирати лице Марка прохолодним рушником. Періодично вона змочувала тканину водою з фляжок і викручувала. Нам дуже шкода, видушив із себе Гарольд. Гадаю, звучить як пустопорожня херня, та ми дійсно співчуваємо. Пері звела очі і усміхнулася до Гарольда силовано, однак дружньо. Я знаю. – сказала вона. – Дякую. Ніхто в цьому не винен. Хіба що Бог, якщо він існує. Бог, якщо існує, то це його провина. І коли я його побачу, одразу ж купну по яйцях. У неї було довгасте кінське обличчя та опасисте тіло селянки. Френ завжди насамперед звертала увагу на кращі риси зовнішності, а тоді вже на менш вдалі. Наприклад, у Гарольда, як на хлопця, були гарні витончені руки. Тож вона помітила, що волосся у Пері має каштановий відтінок і розкішний вигляд. Помітила, що її темні індигові очі світяться розумом. Періон розказала їм, що викладала антропологію у Нью-Йоркському університеті, була активною учасницею кількох політичних руків. Зокрема, за права жінок та узаконення рівноправного лікування для жертв СНІДу. Вона ніколи не була заміжня. Якось вона сказала Френі, що Марк ставився до неї краще, ніж вона взагалі очікувала від чоловіків. Інші або ігнорували її, або автоматично заносили до категорії дівчат, яких називали жирухами і коровами. Вона припускала, що за звичайних умов Марк міг бути в групі, яка просто не звертала на неї уваги, та правила гри змінилися. Вони зустрілися в Олбані, де Еперіон проводила літо разом із батьками. Сталося це останнього червневого дня, і після недовгої розмови вони вирішили забратися з міста перш ніж бактерії, які визрівали в гнилих мерцях, зроблять із ними те, на що не спромігся супергриб. Тож вони поїхали з міста і наступної ночі стали коханцями. Більше звідчаю, аніж через те, що їх дійсно вабило одне до одного. Це були жіночі розмови, і Ефрені не записували їх навіть у свій щоденник. Він піклувався про неї, сказала пері Френ тихим і дещо враженим голосом простої жінки, яка знайшла гарного чоловіка в жорстокому світі. Вона почала в нього закохуватися, щодня дедалі більше. А тепер ось це. «Цікаво», – сказала вона, – «усі ми, окрім Стю з Гарольдом, закінчили коледжі, і ти, Гарольди, також був би випускником, якби все йшло своїм ходом». «Так, гадаю, що це так», – кивнув Гарольд. Пері розвернулася до Марка і знову заходилася протирати йому лоба. Ніжно, з любов'ю. Френі пригадалася кольорова ілюстрація у сімейній біблії – зображення з трьома жінками, які готують тіло Ісуса до поховання натирають його пахощами та травами. Френі студіювала англійську, Глен викладав соціологію, Марк збирався захищати докторську з історії Америки, і ти, Гарольде, вивчав би англійську, адже хочеш стати письменником. Можна було б сісти і чудово потеревенити, хоча ми це і так зробили, правда ж? Так, погодився Гарольд. Його зазвичай різкий та пронизливий голос наразі було ледве чути. Я десь читала, що гуманітарні науки вчать думати. Те, що ти завчаєш, стоїть на другому місці. Найкраще, що дає людині навчання, це здатність правильно проводити індуктивно-дедуктивні зв'язки між різними фактами. Це добре, сказав Гарольд. Мені це подобається. І тут рука таки опустилася їй на плече. Френ її не стріпнула, однак не могла не думати про цей дотик. Нічого тут доброго, гримнула Пері. Від подиву Гарольд прибрав руку з плеча Френ і їй одразу полегшало. «Тобто?» – несміливо перепитав він. «Марк помирає», – сказала Пері тихо, однак із безпорадною злістю. «Він помирає, бо ми витратили наш час на те, щоб навчитися, як забивати одне одному баки в гуртожитках та вітальних дешевих квартир, у містечках, де жило більше студентів, ніж постійних мешканців». О, я могла б вам розповісти про індіанців Міді з Нової Гвінеї, а Гарольд про літературні прийоми сучасних англомовних поетів. Та як це допоможе Маркові? Якби ж серед нас був хтось із медучилища, – обережно заговорила Френ. Та якби ж. Та таких серед нас немає. Серед нас навіть автомеханіків немає, і жоден із нас не ходив до сільськогосподарських училищ, і навіть ніколи не бачив, як ветеринар працює над коровою чи конем. Вона подивилася на них, і її індигові очі ще потемнішали. «Якби ви мені не подобалися, я зараз би вас усіх поміняла на містера на всі руки. Ви так боїтеся його торкнутися, хоча й знаєте, що станеться, якщо нічого не вдіяти. І така сама і я. Я себе не виключаю». «Принаймні двоє...» – Френі затнулося. Вона збиралася сказати, принаймні двоє чоловіків поїхали до лікарні, та вирішила, що оскільки Гароль тут, то фраза може виявитися невдалою. Принаймні, Стю з Гленом поїхали, це ж уже щось, так? Так, Пері зітхнула. Це вже щось. І це ж Стю вирішив їхати, правда? Він єдиний серед нас врешті вирішив, що краще зробити бодай щось, аніж просто стовбичитись, заламувати руки. Вона поглянула на Френні. Він не казав тобі, чим раніше заробляв на життя? Працював на заводі одразу ж сказала Френ. Вона не помітила, як насупився Гарольд від того, що вона так швидко згадала цю інформацію. Він встановлював схеми на електронні калькулятори. Гадаю, можна назвати його комп'ютерним техніком? «Ха!» – пхекнув Гарольд і кисло посміхнувся. «Він єдиний з нас розуміється на тому, як розбираються речі», – мовила Пері. «Я майже певна, що Марк помре під час їхньої операції». Та краще він помре, коли хтось намагатиметься йому зарадити, аніж конатиме, а ми просто стоятимемо і дивитимемося на нього, наче він пес, якого переїхали на дорозі. Ні Френ, ні Гарольд не знайшлися з відповіддю. Вони просто стояли за нею і дивилися на бліде, непорушне обличчя Марка. Трохи згодом Гарольд знову поклав свою спітнілу долоню їй на плече. Френі хотілося закричати.